Jag välkomna till avsnitt 20 av Stick with us podcast. Ja. Och vi som pratar just nu är Emma och Anna. Ja. För vad gör Maria och Eddie? Just nu när vi sitter här och spelar in så håller Maria och Eddie på att eh, hålla workshops. Ja. För vad är vi någonstans? Vi på en kalas. Ja. Ja. <laughs> Hos Tankofta och Magasinduett. Ja, mm, mm. ute på landet någonstans. Ditt GPSen inte ens kan hitta en adress. Så <laughs> ja, långt jag har lite ut... problem med det, morse. Precis, så långt ute på landet är vi. Mm. Eh, och vi, eh, ni som kanske följer Tante Kofta på Instagram och blogg vet ju att hon har ett par fantastiskt sveta kattungar. Mm. Och de sitter här, eller sover här hos oss just nu det är Lite distraherande är det. De är så söta. Om de är söta på bild så är de verkligheten. Ja, jag fantastiska. Mm. Och vi är väl en, vad kan vi vara, en 40-män personer här idag kanske? Ja. Sen så är det lite crew också. Så det är ja. lite crew som ni hör i bakgrunden som håller på med disk annat trevligt. Precis, vi har fått så fantastiskt god mat och ja. fika. Men vad är det vi ska få lyssna på idag? Idag så ska vi få lyssna på ganska mycket olika människor helt enkelt. Mm. Det kommer inte bli vi som pratar så mycket Nej. som vanligt. <laughs> Skönt va? <laughs> Nej det blir helt enkelt lite intervjuer med olika deltagare. Mm. Och med Tant Kofta och Petra Jo såklart som har ja. magasin Duett respektive Tant Kofta. Mm. Så vi kommer att prata lite med folk här, vad de sticker på just nu till exempel. Ja. Ehm, och prata med Tant Kofta och Petra om hur de kom på den här idén och garnkalaset och mm. Mm. vad deras tankar är med deras företag. Ja, ja, det är jättehäftigt. Två kvinnor som har vart skamföretag och att de kan samarbeta på det här viset tycker vi är superroligt. Jajamän. Och vi är så glada för att vi får vara här. Ja. ja. Vi kanske ska ta de här snabb, snabba frågorna. Ja, vi kommer ju ha några snabba frågor här. Så ja. det är kanske någonting ni lyssnare vill fundera över också. Ja, ja. vi kan ju lägga dem på, eh, på bloggen helt enkelt. Ja. Och så... Men kan inte jag får fråga dig hemma nu? Jag oh. kanske kan få fråga dig. Vi har alltså skrivit ihop några frågor här. Eh, Olika alternativ helt enkelt, man kan väl säga ja och nej alternativ eller det ena eller det andra alternativ mm. Och så kommer vi fråga deltagarna vilket är de föredrar, man ska helt enkelt svara det som man tycker bäst om mm. Så Emma får jag, får jag testa det här på dig nu så att lyssnarna ja. vet vad de har förvänta sig mm. mm. Okej, okay, mm. är du beredd? Jag tror det ja. mm. Metall eller trästickor? Trästickor Svenska eller engelska mönster? Engelska mönster Räta eller avväga maskor Alltså jag får nog säga rätta om jag måste välja. Ja, du måste det. Mm -hmm. Då säger jag spets eller fläta? Eh, spets. Strumpstickor eller Magic Loop? Eh, alltså, strumpstickor. Snabba svar? Snabba svar. Oh, uh, den är så svår. Det eh, jag som liksom skrivit dem här på pappret. Jag har ju hur mycket som helst. Mm. Men, eh, nej, strumpstickor. Nej. Ja, så är du pass det. på den? Pass, pass. Okay. Enfärgat eller melerat garn? Enfärgat. Tjockt eller tunt garn? Tunt. Ja, jag tycker du klarade det ganska bra. Uh, det var lite svettigt. <laughs> Just, det är lite heta stolen så. Det är lite grann. Men du, eh, du tror inte du kommer undan så? Jaha, annars Anna slängde bort pappret här och trodde hon skulle komma ja, lite jag undan. tänkte att jag kunde få... Försöker... lite katt nu? Det kan du glömma. Det kan jag glömma. <clears throat> nu har du lite mer förberedande vad jag kan mm. Men metall eller trä? Trä. Svenska eller engelska? Engelska. Räta eller aviga? Räta. Spets eller flätor? Flätor. Strumpstickor eller magic loop? Strumpstickor. Jönfört eller miljörätt? Enfärt. Tjockt eller tunt? Tunt. Vad snabb du var. Ja, mm. jag hade tänkt lite mer än du. Mm. Men vi var väl ganska överens då förutom... Eh, du valde spets Och va? jag valde flätor. Ja. Mm. Jag, jag får ju kanske... Första frågan där, metall eller trästickor kanske jag ska låta vara osagt lite för att Maria har ju varit i USA nu och köpt eller beställt Signature Needles som hon då hämtade när hon var där mm. hos eh, sin sambos eh, släktingar. Mm. Och de är ju metall så att jag ja. kanske kommer att bli en efter att jag har fått mina nu. Vi kanske får köra det här igen <laughs> någon gång. <laughs> någon gång i framtiden. Ja, precis. Ja. Men eh, vi går väl vidare med att ni får lyssna på lite intervjuer. Ja, det tycker jag. Och det är ju lite speciell inspelning idag. Vi har ju ett program på mobilen nu som vi går runt och spelar in med. Så det kommer att vara lite regn och andra människor bakgrunden mm -hmm. som sticker och haser. Men vi tror att det kan bli en mysig stämning. Ja. Nu har vi hittat vårt första intervjuoffer för här på Gångkallaset. Ja, och vad heter du? Camilla Svanen. Ja, och har du något är på det Camilla Svandl. Ja, enkelt nog. Jag, jag önskar med. att jag också hade ett sånt häftigt namn så att du kan ha det som Italien. Det har vi inte. Nej, det har vi inte. Emma Andersson och Anna Nilsson, Anna Nilsson. funkar Nilsson. inte. Mm. Ha! Vi har tänkt ta en liten sån här snabb snabba fråga till dig. Okay. Är du beredd? Så vi ger dig två ja. alternativ och du ska snabbt som ögat ge oss ditt svar, vilket som du föredrar. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Är du beredd? Mm. Metall eller trästickor? Metall. Svenska eller engelska mönster? Engelska. Räta eller aviga? Räta. Spets eller flätor? Flätor. Strumpstickor eller magic loop? Strumpstickor. Enfärgat eller melerat? Enfärgat. Tjockt eller tunt? Tunt. Ja, oh, det gick ju skitbra. Ja, har, har du övat innan? <laughs> <var n> <laughs> Jag fick inte se frågorna <laughs> Nej, det blev fostigt. Du, blir du fast... hade starka, äh, bra uppfattningar här om vad du ja. gillar och inte gillar alltså. Ja, men det var, det var ganska enkla frågor. Ja, det är kanske är givet. Jag vet inte. Nej, nej. Ibland kan det nog vara svårt. Jag har lite svårt faktiskt. Nu med, jag har jag svårt att välja mellan avviga och räta. Ja. Förut jag... så hade jag sagt rätta, men nu är jag lite tveksam. Jag gillar rätarvarv. Mm. Mm. Eller rätarmönster, Vad gillar jag? Aviga mönster, Vad gillar jag inte. Mm. Men Camilla, du har ju kommit hela vägen från Östersund. Ja. Så jag har jag rätt nu, Östersund. Ja, Östersund. Östersund, ja. ja. Hela vägen med nattåget. Ja, så jag kom fram igår. Mm. mm. Och sen så, så. har du... Du har satt runt lite, här var Ja, jag var och hälsade på Klara, ja. Klara Falk. Mm. Ehm, och så sen så träffade jag er. Ja. Ja. Och så har vi hängt. Jag ju Men... lite stickkaffe? Ja, mm. på stickkaffe, och sen sticker vi lite hemma hos dig sen. Ja. Mm. Men er bok ska ju släppas snart. Ja. Kan inte du berätta lite om det liksom live här? <laughs> ehm, ja, jag och Klara har under två års tid hållit på att arbeta med en bok som ska innehålla vantar. Så det är vantar för alla årstider. Så det är tunna, fina fyra sommarvantar. Och lite robustare liksom höstvantar. Och det är mycket fler färgstickning. Och... Men det är också flätor och spets. Och, Sådär. och den innehåller 27 olika mönster. Tror jag. <laughs> När kommer den komma ut? Den 5 september. Det är snart. Det är, det är jättesnart. I månaden snart. Mm. Ja, mm. så ser fram emot att få hålla den. Ja, det förstår jag. Vi gör kom... vi med. Ja, precis. Kan man få ett så här förhållande sex? Vi, ja. vi kan få en autograf i alla fall. Ja. Det, det sa vi... faktiskt min pojkvän. Sa, sa så här, har du, men har du bett om en autograf nu då, om hon ska komma hem till dig? Vi kanske kan få det på en löslapp och så kan vi lägga den i boken sen. Ja. För Camilla kommer inte vara här när vi får boken. Tänker ja. jag. Var mm. kommer man komma och köpa den här boken? Man kommer kunna köpa den ja, men i, på Adlibris och jag och Alltså, De vanliga svenska bokhandlarna. Ja, precis. Mm. Och sen så kommer vissa butiker också att ta in den. Mm. Mm. Så vi... Mm. Våran plan är ju att ha en hemsida färdig tills boken släpps, där vi kan rada upp vilka som kommer att liksom... Vilka, vilka som återförsäljare som vi har. Mm. Mm. Jättespännande. Verkligen. Mm. Mm. Ja, då får vi tacka för den här intervjun med dig Camilla. Vi Värgen. hoppas att du får en trevlig dag på garnkalaset. Ja, tack så mycket. <laughs> Hej, vilka är ni? Anke heter jag. Och jag heter Karin. Och har ni något eh, alias på Ravelry? Nej, jag har nog startat. men jag kommer inte ihåg det. Nej, mm. ja. <laughs> <Inte>. Nej ingenting. <laughs> det är inte lätt att komma ihåg alla sina namn. Inte? Nej. Nej. Eh, är någon av er som skulle ha lite lust att svara på något så här, snabba frågor? Det blir väldigt tyst. <laughs> De är faktiskt inte så svåra. Jag är säker på att du kan svara. Nu tar vi dig i Anki. Okej då. Ja, nu får du vara med här. Du ska bara säga helt enkelt vad du föredrar. Mm. Metall eller trä? Metall. Svenska eller engelska mönster? Svenska. Räta eller avga? ingen roll men räta. Ja. Äh, spets eller flätor? Ja, så det och så, vad du Vi tar spets. Eh, strumpstickor eller magic loop. Magic loop. Eh, enfärgat eller melerat? Melerat. Och tjockt eller tunt? Tunt. Ja, men det var bra. Jag tyckte du det såg inte riktigt bra. Så svårt var det men inte. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej <laughs> vad stickar du på nu då? Du, jag försöker och ska göra en tröja uppifrån och ner i lin och jag vet inte om det går så bra riktigt. Ja, den är grön här. Ja. Är det favoritfärgen? Ja, en av favoritfärgerna, absolut. Gillar du de här? Jag ser att du har en, en annan linkofta på dig mm. som är väldigt snygg för övrigt. Mm. Eh, och den är så liksom naturfärgad så. Är det liksom favoritfärgen? Ja, lite jordnära färger så, ja. ja. Mm. Härligt. Hur kommer det sig att du är på Gankalasta? Ja. Spännande. Måste vi gå på kalas. Men vill inte vara på kalas? Nej, precis. precis. Eh, ja, nej, vi fick ju inbjudan för Lotta och hoppa på det med en gång. Så spännande med något nytt. Ja, absolut. Jag tackar för det. Tackar. Ja, man får väl säga att en stor del av att vara på garnkalas är ju såklart garnet. Mm. Och inköp av garnet. Mm. Ja, och nu ska vi se om vi kan prata om det här. För att nu har Emma tre kattungar i knät. Och eh, en av dem vill väldigt gärna bysa med garnet. Eh, vi har ju redan hunnit handla en del. Emma, kan du ja. slita blicken från kattungarna ah, jag och berätta vad du har handlat? Jag har än så länge eh, kollat in tant lilla, eller lilla, eh, massa koffertar. Mm. Mm. Eh, och Angoret är ju ett av mina favoritgarn. Eh, så att eh, jag helt enkelt, eh, ja... 500 gram har jag plockat på mig. 200 gram är i en senapsgul färg. Ja, den är jättesnygg. Skitsnygg. 100 gram är i en rosa som jag tror skulle passa väldigt bra ihop med en hand, eller handspunnen härva som jag har hemma. Är det en liknande ton eller är det annan färg? Det är liknande ton mm. fast den är mer, lite melerad så jag tänker att det skulle bli väldigt coolt ihop ja. eh, Vi får se ja. eh, Och sen så har jag två stycken 50 grams härvor med en som är liksom så här, vad skulle man säga, isblå det Himmelsblå, himmelsblå ja. Och den andra är lite mörkare och lite mer melerad mm. mm. Och visst är det så att om man köper eh, vad blir det? 500 gram. 400, gram 400 gram så får man liksom 50 gram på köpet det blir så? Va? Jo det blir så för att du betalar bara för 350 gram. Ja det stämmer nog. Du är nog bättre med på matte. Det kan vara så. Ja. Men är det något mer du har spannat in som du är sugen på? Jag är inte riktigt bestämt med än. Men någonting från magasin Rätt måste jag ju ha med mig hem också. Såklart. Det är klart. Men jag har bara inte kommit dit än. Nej, det är så mycket trevliga människor här som man vill prata med. Och katter man vill gosad med, och organ man vill klämma på. Och andra, andra stickade saker som man också vill klämma på. Det är så himla Absolut. roligt. Alla här har ju så mycket fint stickat på sig. Och man får massa inspiration till nya mönster. Mm. Eller att sticka mönster som man tar. Testa andra mönster. Mm, precis. Men du däremot, du har ju hunnit med både tantkoftas bord och... Eh, Duett. Ja, vi började ju, eller vi gick in i magasin bord först, för att det regnade ju. Eh, så tyvärr. Tyvärr regnade. Eh, så jag gick in där ganska snabbt och eh, såg genast då en korg med Arukania Yarns, eller Arocania Yarns, som är ett eh, chilenskt garn. Merino tror jag att det är. Mm. Och då hittade jag då, detta är en kvalitet som heter Botany Lace, är i en jag skulle säga poolblå färg. Ah, ah. Poolblå är en väldigt bra beskrivning. Ja, jag tror det. Eller tycker det. Nu vill Gösta leka med, <laughs> med mobilerna. Mm. Mm. Uh, han hänger just i min skal Ja, lite distraherande som sagt. Um, och jag tror att det ska bli den här koftan Effervescence. Som jag har haft som favorit i ett avsnitt. Och som Eddie håller på att sticka nu. Jag tror att hon nästan var klar. Ja. Hon har påstickat den i något uh, lila garn tror jag. lila. Jag. Mm. Kan det, mm. det köpte jag på magasin Duett Tre här var. Det är 410 meter i varje Och sen var vi tvungna att gå in till Tantkofta. Och då har jag ju stickat en del Eller jag har stickat en tröja i angoretten Och köpt till att sticka en kofta till Så att jag tänkte att jag skulle köpa Prova ett annat garn Och silken är så himla fin Det är silke merino Ja en tråd, i fantastiskt lyster, och så fina färger. Det känns som att alla färger blir fint i det garnet. Absolut. Mm. Det, det händer någonting med glansen där. Har du stickat i filesilken? Eh, lite grann har jag stickat i det. Eh, men eh, inte så mycket. Vad hette nu den där sjalen du stickade? Bactus hette den. Bactus, just det. Mm. Eh, och då, då följer jag först för en rosa här va. Med lite stänk av ljus, ljus, gul, orange. Aprikos kanske. Eller aprikos, mm. det var en bättre beskrivning. Mm -hmm. Som Tant Kofta kallar för nyponros. Och så hade jag en, en ljus orange eller en aprikosfärgad här va. Som jag tänkte mm -hmm. mig. Och sen blev det inte den utan det blev en mer blodapelsin, ljus blodapelsin. Ja. Jättefin. Och de ska nog bli liksom en lite en tröja, tror jag. Mm. En lite lösittande tröja. Mm. Och sen kom Karina då, Karina eh, Denneko, och berättade mm. vad hon tänkte sticka. Ja. <laughs> och vi brukar ju gå på stickafett tillsammans. Aa. Och hon var inne på den här pacucuci då, som vi mm. också har pratat väldigt mycket om innan. Som Maria har ju stickat sin pergola mm. i den bland annat. Ja. Och tyckte det var väldigt trevligt för att vara. bomull Uh, så du kunde helt enkelt inte låta bli Nej, och då visade du Krina mig ett mönster på en randig tröja som heter Elfe Eller Elf, jag vet inte riktigt hur det ska uttalas okay. uh, Och den är så här uh, randig Och först är det breda ränder av den ena färgen upp till Och sen blir det smalare och smalare Och så blir det breda ränder av den andra färgen ner till Jaha Så kan man väl beskriva det ungefär Och så mm. kan man sticka den med långa eller korta ärmar Och då kände jag att, den uh, mm, får det bli ja. Och det är ju det här färgväxande bomullen Ja just det Mm. Så jag köpte en som heter Green Avocado, som jag skulle säga är mer beige än grön. Ja. Och så är det en som heter Green Forest, som är lite beige, lite, lite grönt. Alltså den, den är. Den är alltså man tänker att den ena är beige så är liksom den andra beige med lite grönt i. Ja, skulle visst, visst man säga så. Lite grönt lite brunt. Den är liksom lite mörkare. Mm. Mm. Så det är vad vi har hunnit inhandla. Ja. Ja. Nu är Gösta helt vild. Det annars han biter och riks och tuggar. Det är nästan så jag önskar att det här var en, en video en videopod. Podd. Men jag har ju filmat De har lagt upp på Instagram. Ja, ah, då så. Vi ah, har ju tagit också gjort så man kan kika där om man vill. Oh, oh, oh, oh, ah. En stund. Ah. Ah. Han äter upp mina naglar nu som jag har fått på. Ah. Det har jag varit i Malaysia som ni vet. Ja. och då köpte hon nagelstickor till oss ja med små får med får på. på. så att vi har dem på oss idag. Och just att jag tycker att de är väldigt smaskiga. Jajamän. Men ska vi gå vidare och kanske se om vi kan hitta något litet intervju Ja, det tycker jag. Ja, då har ju både Eddie och Maria haft klart sina kurser för dagen. Så nu får vi också lova att ha lite intervjuer. Så vi sitter här tillsammans med Anneli som ska berätta lite om ett spännande projekt hon håller på med. Eh, Maria, vad eh, vill vi fråga Anneli egentligen? Ja, först så kan du väl berätta lite om dig själv. Eh, jag heter Anneli, jag är från eh, Timmeli utanför Ulricehamn, Jag är lärare och älskar att sticka. Eh, kan du inte berätta lite om det här projektet som du håller på med? Jo, vi eh, har startat någonting som vi kallar för garnkampen mot cancer. Och bakgrunden till det är... Sorglig naturligtvis eftersom vi är ganska många som har förlorat goda vänner, kollegor, anhöriga i den här sjukdomen som bara skördar fler och fler offer känns det som. Mm. Och man kan inte göra någonting, man är så så maktlös. Men samla in pengar kan man faktiskt göra så att forskningen kan gå framåt. Och då började idén när en kollega till mig bad mig sticka socker till henne. För hon kan inte sticka. Och hon köpte garn och jag stickade. Och så sa hon, men du måste ta någonting för arbetet också. Och jag kan inte. För det är någonting jag älskar att göra. Och det känns bara fel. Så jag sa till henne att, vänta lite, du kan skänka pengar till Cancerfonden. Och vi startade en insamling, en egen. Under rubriken Garnkampen mot cancer. Där kan man följa oss på cancerfonden.se eller på barncancerfonden.se. Vi har två olika insamlingar. Eh, och hon sätter in, hör och häpna, 500 kronor. Och jag tyckte nästan det var pinsamt att hon skänkte mm. så mycket pengar. Så det är ju väldigt dyra socker. Men hon tyckte att det var ett bra ändamål så hon ville göra det. Mm. Och så var det fler på jobbet som, åh kan du sticka till mina barnbarn? Och... Eh, sen eh, i våras så kände vi att eh, garnullsäsongen är ju liksom inte så aktuell när det blir varmt och så. Så jag satt faktiskt på jobbet eh, medan mina elever, jag är lärare, när de eh, var upptagna med en uppgift jag hade gett av, då tänkte jag på stickning, det kanske man inte får göra på jobbet, men det gjorde jag. <laughs> det gör inte det? <laughs> det är ni nog inte ensam om, man säger så. Och då satt jag och funderade på, jag måste kunna hitta på någonting annat som är ganska snabbstickat som vem som helst kan lära sig att göra. Och då eh, testade jag när jag kom hem. Min man undrar om jag är riktigt klok emellanåt. Men jag kan liksom bara släppa min jobbväska när jag kommer hem. Och så kryper jag in i tvättstugan där jag har mitt garnförråd och mina stickor. <laughs> och så står jag och stickar någonting som jag har tänkt ut. Så där står jag och så stickar jag tre stycken sådana här armband. Nu är det ju bara ljud så ni ser det inte men ni kanske kan lägga ut någon. Ja, vi tar en bild på mm. det och, bild och lägger på ut det sen. Den. Mm -mm. Det är en jättefin i-cord med en härlig knapp med ja. på. Fantastisk. Så nu är vi... Ja, hur många är vi? Vi är kanske åtta, nio personer som hjälps åt i olika utsträckning. Ibland hinner jag jättemånga och ibland hinner jag ingenting. Och då är det någon annan som hinner. Så det har till och med blivit så att min stora syster som aldrig har stickat, hon lärde sig att sticka sådana här så att hon kan hjälpa till. För på hennes jobb så har det varit enorm efterfrågan på dem. Så vi har sålt på våra arbetsplatser och vi har mm. sålt på, vi har en blomsteraffär i det lilla samhället jag bor och vi har garnbutiker runt omkring. Mm. Så de har det på sina kassadiskar och sådär. Och vi har samlat ihop över 6 6000 kronor till cancerfonden redan på sånt här och, och på lite raggsockar och sådär. Mm. Så um, har vi, en, vi har en hemsida, vi är inte jätteduktiga på att uppdatera den för att vi är småbarnsföräldrar allihopa. Men vi har en Facebook-sida också. Så att det går att ta kontakt med oss den vägen Om man vill köpa fast man inte bor i närheten. Eller om man vill vara med och hjälpa till. Mm. Är även, tar ni även emot garn som man donerar? Och... Men vi tar gärna emot garn också. Men vi mm. har ganska mycket. Mm. Till de här går det liksom åt två gram mm. bomullsgarn och en udda knapp. Så mm. att, eh, det är egentligen roligare om folk startar sina egna insamlingar. Mm. Eller eller stickar på sina hemorter och säljer på sina jobb istället. Mm. Och så kan man antingen starta man en egen insamling eller så sätter man in pengarna på våran insamling. Mm. Och det kan man göra direkt på nätet. Om man vill bli stickare för er, alltså sticka de här armbanden och sälja någonstans nära sig och sen sätta in på ert konto eller erat och man säger ska, hur ska man göra då? Då ska man hålla utkik. Jag kanske behöver en vecka på mig att fixa till, men jag ska göra en liten beskrivning på hur man kan bära sig åt så mm. enkelt som möjligt. Mm. Och så får man hålla utkik på vår Facebook-sida som man hittar under garnkampen mot cancer eller garnkampen.se. Okay. Så ska vi försöka fixa det. Och vi länkar till alla länkar du ja, det säger nu. Vi <laughs> fick jag lite stress på mig. <laughs> Nej, det klarar jag. Det är klart. Ja. Vilken fantastisk idé ja. måste jag säga. Så tanken är väl att vi har stickat massvis med raggsockar och bara lagt på hög. Mm. Och min svärmor har stickat ja, 15 par raggsockar. Hon bara massproducerar mm. jättefina sockar. Mm. Eh, och de har vi lagt i en påse och väntar på kallare väder. Och så ska vi... Vi har redan några butiker, såna här små gårdsbutiker ute på landet som... I Ullesamstrakten finns det väldigt mycket sådana fina gårdsbutiker och de tar gärna emot mm. och säljer åt oss. Och vad roligt. Mm. du känns det som det garnet som du vann idag på garnkalaset, det är sockgarnet, kom precis i rätt händer. Mm. Skulle kunna bli ett par sockar till garnkampen, ja. På vilket sätt donerar ni pengarna? Går pengarna oavkortat till cancerfonden eller hur... hur... Jag har, gjort, jag har gjort så, om, om någon har bett mig sticka socker till exempel så är garnet ganska dyrt. Mm. Då, blir det ju, då blir det ju jag som skänker pengar om jag köper garnet ja. och sen skänker de pengarna, alla pengarna till cancerfonden. Så då har jag bett folk köpa garnet åt mig, betala det och sen går allt annat det de vill lägga ut över till cancerfonden. Och mm. För armbanden har vi sagt att det är, det är så små kostnader och vi har fått jättemycket knappar av folk vi känner. Och vi har fått garn. Så att där går varenda krona. Mm. Och vi har faktiskt varit så fräcka. Så att vi har sagt att det är minst 30 kronor för ett armband. Eh, helst mer. Eh, det är vår florist hemma i Timmel. Hon är hård på marknadsföringen. Mm. <laughs> eh, och eh, tre för hundra. Mm. Och då är det ju en del som. Det är någon som har blivit arg faktiskt. Och tyckt att så där får man inte skriva. Men vi har inte brytt oss om det för att. Det gjort till var och en. Man kan ju betala 90-30 kronor 30 kronor stycke eller så lägger man den extra 10. Det är ju för en god sak. Och de allra flesta lägger kanske 50 kronor mm. för ett armband. Väldigt många gör det. Mm. Mm. Och för ett handarbetat armband så är inte 50 kronor så är vansinnigt mycket kan Nej. jag tycka. Nej. Alltså massproducerar man och kommer in i ett stim så tar det kanske 20 minuter, en halvtimme att mm. göra ett armband från... Första maskan till knappen är fäst. Mm. Men det är en jätte, jättebra idé tycker jag. Just att det är en, det är en liten sak som ni stickar. Mm. Som, och där folk ändå kan vara med och bidra Precis. så pass Att pengarna går ju till det som det ska. Ja. Och slår vi ut de här pengarna som vi har samlat in. Så uppskattar vi till att vi har sålt ungefär 160-170 armband. Och då vet jag att. Eh, några stycken i mitt stickgäng sitter på några hundra lappar som inte sitter inne på mm. insamlingen ännu. För man, man kan ju sätta in en klumpsumma när mm. man har fått ihop. Så det tickar på. Gud, vad härligt! Vilket fantastiskt initiativ! Ja. Och tack för att du tog dig tid att vara med i den här intervjun. Eh, vi tänkte bara ställa fem snabba frågor till dig. Okay. Eh, och då är första frågan eh, svenska eller engelska mönster? Det spelar ingen roll. Ingen roll. Jag är lärare i svenska och engelska så det ska inte spela någon roll, va? <laughs> Räta eller aviga maskor? Spelar ingen roll. <laughs> spets Faktisk, eller fläta? En del avskyr av maskor, men ja. jag tycker att det är jättekul att sticka aviga maskor. Det tycker jag också. Ja. Ja. Fantastiskt. Vad säger du, spets eller flätter Nu får du efter, inte säga efter, både efter, jo, nej, efter Marias genomgång idag så ska jag nog säga spets för det ska oh. jag ge mig på nu Väldigt pedagogiskt Tack. Eh, Strumpsticka eller magic loop Strumpstickor Där håller jag med dig jag med. Enfärgat eller humelerat Enfärgat Och tjockt eller tunt garn, tunt garn. Fantastiskt Tack så jättemycket Anneli för att du ville vara med. Det kändes väldigt, väldigt kul att få lyfta detta i våran podcast. Och eh, allihopa, ni som är sugna på detta nu, kontakta Anneli, sticka armband eh, eller starta en egen insamling. Eller och bara sprid detta ja. på era bloggar. Och... Mm. Absolut. Det var God. så himla kul att du tog kontakt med oss ja. för... så att vi fick höra om detta. Jätterolig. Nu hoppas vi på en riktig boom här så ja. att vi får många garnkämpar runt om i landet. Precis. Det tror jag. Garnkampen mot cancer alltså. Ja, då har vi letat reda på Mia här som sitter med oss. Och Mia, kan inte du berätta lite om dig själv? Jo, det ska jag göra. Jag har en blogg som heter Mia Stick. Och jag stickar för att jag tycker det är meditativt. Och roligt och kreativt på samma gång. Mest gör jag det för att liksom, Eller jag började med det när jag utbildade mig till sängerska För att ha något, något som inte var så abstrakt. Att göra något kreativt som ble, var beständigt. Mm. Vad kul. Hur länge har du stickat? Eh, ja, om, om vi låtsas att jag började sticka då så är det sedan 2004- Sen så har jag haft några korta perioder innan jag fick mitt första barn. Det var på 90-talet. Men jag har inte stickat som barn eller tonåring eller så. Då var det det tråkigaste jag kunde tänka mig. Det är svårt att förstå nu. Ja, precis. Vad sticker du på just nu? Just nu, idag har jag faktiskt med mig hit som jag inte har rört. Men det är en molly som är mitt eget mönster i Stricklin- så den håller jag på med och sen har jag tagit fram mitt gamla ufo som är en bohusdröja. Eh, vad heter den nu igen? Gotiska fönstret. Ja, tack. <laughs> Gotiska fönstret blå som ju Maria också har stickat. Mm. Vad härligt med ett ufo. Ja. Har du stickat mm. någonting i Tante Koftas eller Magasinduetsgarner? Eh, I Tantkoftas Koftas har jag stickat en prinsesstortemössa. Och jag har ett kit hemma på en äpplemössa också så den ska väl snart sticka. Mm. Och uh, magasinduett så har jag stickat uh, flera grejer. Till exempel den jag har på mig nu. En röd uh, Moroccan Knights. Som jag stickat i hennes Supersoft. Och uh, vad har jag stickat mer? Jag har stickat en sjal i Onion bommel Merino. Är det så det heter? Mm. Just det. Den trend du har nu är helt fantastisk. Den uh, måste vi länka till. Ja. Mm. Uh, så tänkte vi avsluta med fem snabba frågor. Ja. Eh, då, vad väljer du helst? Metall eller trä? Trä. Svenska eller engelska mönster? Engelska. Räta eller aviga maskor? <laughs> Räta, lätt. <laughs> Strumpstickor eller magic loop? Oj, faktiskt magic loop. Mm. Mm. Jag är inte som du där också. Ja. <laughs> Enfärgat eller millerat? Enfärgat. Tjockt eller tunt? Tjockt. Ja, oh, tack så jättemycket Mia för att du ville vara med på den här intervjun. Och så länkar vi såklart till din blogg så alla kan gå in och kolla på alla härliga saker vi har pratat om. Tack, det var en ära. Jag såg sen att det är ju för 1795. Det är ju 7 frågor. <laughs> jag, jag hoppade 15. lite så här sen, så det var någon fråga ja. jag inte tog med. Spets och flätor. <laughs> Ja, då har vi fått en stor äran att sitta här tillsammans med Petra som är en av arrangörerna till det här fantastiska gankalaset. Eh, Maria har knoppat ihop lite frågor som vi vill ställa Petra. Maria, varsågod! Ja, du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Eh, ja, jag heter eh, Petra och jag eh, är 45 år nu numera och eh, bor i ett litet hus i Koltorp eh, i Göteborg. Och jag, har, jag är utbildad slöjd och svenska lärare. Men har inte varit ute och jobbat som lärare utan efter min utbildning så blev jag kvar på institutionen. Och arbetade där i, i många år tills jag bestämde mig för att göra något nytt i livet. Så kan man säga. Ja, och du startade ju en magasinduett. Och när gjorde du det? Det gjorde jag i början av 2013 mm. eh, och då är det så här att min mormor hade en butik på 50-talet i Hage i Göteborg som hette Magasin Duett som var en kortvarubutik så att det såldes bland annat underkläder men också mycket tyger och sybehör och sådär. Och jag har alltid tyckt så mycket om det namnet Magasin Duett och har några gamla påsar hemma ifrån den butiken bland annat. Och så att när jag bestämde mig för att nu vill jag göra någonting, någonting helt annat- då tog jag fasta på magasinrätt. Mm. Mm. Eh, vad är din vision av butiken? Min vision av butiken det är att det ska bli en webbutik som inte har det som, som alla andra har. <laughs> eh, naturligtvis så kommer jag ha mycket som finns på andra ställen också- men jag vill att det ska vara en bredd, att det ska vara, att det ska spegla mig väldigt mycket med textila intressen av olika slag. Eh, att det ska finnas eh, lite, lite tyger, inte på metervara, men kanske som är så poppis i England och USA att man säljer buntar med, med tyger i matchande färger och mönster. Och jag vill ha ull, jag vill ha filt och jag vill ha... Ja, knappar och ja, mycket redan mm. fantastiskt <laughs> ja, ja det är en, det är en lycka mm. <laughs> med alla knapparna eh, och sen att jag också ska ha ett workshop levande workshopprogram där där inte, där inte mina kunder träffar bara mig utan också andra duktiga förmågor som kommer att ha workshopar i Duets lokaler mm. Mm. Du är en stor inspirationskälla för många. Vad inspireras du själv av? Jag inspireras av, av, av andra som jobbar med textil. Det finns så oerhört många duktiga. Och jag, för mig betyder det väldigt mycket, när jag tittar runt på nätet till exempel efter inspiration, så betyder det väldigt mycket att det är, är fina bilder. Jag tittar väldigt mycket på bilder, det är inte alltid jag läser vad som står under bilderna ens utan det är mycket sådär. Så, så att det har varit viktigt för mig i butiken och i min blogg också att, det, att jag försöker jobba med bilderna så att, att, att de blir lockande i sig. Och sen inspireras jag av, alltså, lite klyschigt men av naturen. Mm. jag kan gå igång sådär på, på gröna färger i naturen på mossa i skogen kan jag bli alldeles sådär och tänka att jag ska knyta en ryamatta i samma <här> <Så pass>. <här> <här> uh, och sen inspireras jag av, av, av min familj måste jag nog säga ja. mycket mm. Mm. Mm. hur tänker du när du tar in en ny produkt för mig är det jätteviktigt att det håller att det är bra kvalitet på det jag tar in. Eh, det är viktigt att eh, jag har liksom provat det och känt det, eller att jag har, att jag har vänner som jag frågar ut väldigt regelbundet. Vad tycker du om det här? Och vad, eh, Att det är bra kvalitet som inte noppar sig, och som jag jobbar mest och helst med naturmaterial. Men eh, sen kan jag tycka att det finns blandningar med syntetfibrer som. Också fyller sin funktion och, och är jättebra. Ehm, och jag tycker att det är jätteviktigt att det finns mycket färger att välja på i det jag tar in. Jag vill gärna hellre ha färre kvaliteter men försöka ha så många färger som möjligt. För att när jag själv väljer garn så, så går jag alltid igång på dem där det finns mycket att färger att välja på. Mm. Du får ju berätta lite också om din, din kvalitet. Ja, du Duett Supersoft. Ja. Ja, ja, det är väldigt roligt. Eh, det började ju med att jag fastnade för det danska garnet Holst Supersoft. Mm. Eh, som ju då fanns i den här fantastiska färgskalan. Och eh, så tänkte jag så här att hon köper ju naturligtvis Holst någonstans ifrån. Och det finns ju, det finns ju många spinnerier runt om i världen. Men inte så många som det finns Eh, olika kvaliteter, så att eh, jag tänkte så här att det ska ju, man kanske kan hitta det, så att jag satt och började liksom leta runt och kontaktade folk på olika ställen och sådär, och till slut så hittade jag då det här spinneriet och tog kontakt med dem och berättade om vad jag höll på med och var på väg att starta och frågade om jag fick lov att köpa ut av dem. Och då är det ju så att när man, när man köper in så så, så blir det ju väldigt stora kvantiteter. Men jag kände att, jag, att det var värt att, att satsa på det. För att jag trodde så på det här garnet och tyckte jättemycket om det. Eh, och det är ju spinnolja i garnet från början. Så att det känns ganska strävt och man kan bli lite sådär. Ja ah, men är det här verkligen skönt? Eh, sen vet jag inte om namnet supersoft som ju eh, det heter. Alltså det finns ju mjukare garn än supersoft. Men det är väl framförallt det att vad som händer när man tvättar upp det. Att det blir så väldigt mycket mjukare än vad det är från början. Eh, och eh, ja, så på den vägen är det. Och jag känner att jag har hittat en färgskala nu som jag vill använda. Och det är min absoluta storsäljare. Mm. Och det är väldigt roligt. Mm. Och det är väldigt roligt att kunna sätta. Även om det inte är så att jag har bestämt färgskalan och... och att jag har tagit fram garnet så är det väldigt roligt ändå att kunna liksom känna att det här är lite mitt garn. Du har mm. till och med fått beställningar från USA. Ja, jag skickade, jag skickade två kilo garn till USA. och Jag var helt livrädd att det skulle komma bort på vägen. <laughs> och till Frankrike. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är verkligen ett flaggskepp. Ja. Och ja, jag har stickat lite vantare i det nu och det är verkligen en helt underbart garn. Har ni inte Nej. testat det så ska ni absolut göra det. Det är verkligen... det fyller så. Efter man har stick... När man sticker upp det så... Mm. Tycker man ju inte att det så sådär jättemycket mässen. Mm. Framförallt för flerfärgstickningar är det ju helt otroligt. Mm. Ja vad roligt. Och, och att man också kan använda det dubbelt med väldigt bra resultat. Mm. Så att man kan få ett lite tjockare gång som man stickar med ja, mellan 4 och 5 sådär millimeter. Mm. Mm. Mm. Mm. Eh, då tänkte vi avsluta med att ställa fem snabba frågor som eh, är sju snabba frågor. <laughs> eh, trä eller metallsticka? Trä. Svenska eller engelska mönster? Engelska mönster. Räta eller aviga maskor? Räta maskor. Spets eller flätor? Spets. Strumpsticka eller magic loop? Eh, strumpsticka som nu har blivit mer och mer magic loop. Aha, mm. En liten mellanting där. Ja. Enfärgat eller melerat? Enfärgat. Och tjockt eller tunt garn? Mellanskott. <laughs> det är bra att för upp lite. <laughs> Tack så jättemycket Petra för att vi fått äran att eh, intervjua dig. Och för att eh, vara med och spela in på detta fantastiska gankalaset som du och Lotta har ordnat. Det är verkligen en toppen dag har det varit. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Och hoppas att det blir återkommande. Ja det hoppas vi också. Vi ser fram emot garnkalas 2014. Ja! ja! <laughs> så då sitter vi här med Eva- Ja. Ah. Eh, och Eva, du har ju med dig gettskinn hit till eh, garnkalaset. Mm, det stämmer. Du får jättegärna berätta lite om de här och vad din relation till de här getskinnen är. <laughs> och det är så här att jag har en lång relation till skinnmaterialen överhuvudtaget. För jag har jobbat med dem ju så vansinnigt många år. Och så tyckte jag att man skulle kunna ta tillvara en råvara som idag inte har upptäckts riktigt. Och det har att göra med att i södra Dalsland finns det ett litet mejeri. Som gör getost och yoghurt och alla möjliga produkter av just getmjölk. Och för det ska kunna bli möjlighet så måste man ha tillgång till mjölk. Vilket innebär att ett antal bönder har skaffat sig getbesättningar. För att kunna leverera mjölk till mejeriet. Och sen blir det ju de här små boxkillingarna som inte lämnar någon mjölk. Och då måste man slakta av och då blir det fantastiskt vackra skinn. Mm. Spännande! Eh, vi hörde att du har jobbat på Stenibyskolan mm, tidigare. Stämmer. Mm. Vill du berätta lite om... Hur kom du liksom in på det här med skinn och, och eh, din professur som... Eh, min sömnadskarriär började när jag var fem år. Och jag växte upp bakom symaskinen istället för att leka med kompisar. Eh, och när jag var 14 år så fick jag en egen häst av mina föräldrar. Mm. Och, och det där med att sy var ju väldigt naturligt för mig- och Samtidigt så upptäckte jag också att jag var tvungen att hålla, ord hålla i ordning på min, på min utrustning, alltså hästens mm. utrustning. Mm. Så det var inte så konstigt att gå ifrån de textila materialen över till de tunga skinnmaterialen, alltså till läder. Och sen har jag, eftersom jag alltid varit väldigt intresserad av kroppen, så tog jag också in materialen på min egen kropp och på andras kropp. Så att jag har jobbat med det här egentligen hela mitt liv. Och sen kom jag till Steneby i början på 70-talet för att eh, gå en slöjdkurs. Och blev kvar i Dalslånged. Och 1977 så blev jag erbjuden ett femvekkursvikariat på Steneby. På en, en av de slöjkurser jag själv hade gått. Mm. Och det vikariatet blev tio veckor. Och sen så har det bestått ända till slutet av 2000-talet. Men nu har du ett eget företag. Vill du berätta lite om det? Mm. Mitt företag heter Skinnerskan. Jag bestämde mig före slutet på 80-talet att jag skulle starta ett företag. Och det berodde egentligen på att mina studenter frågade mig så ofta. Vad blir man när man slutar på Steneby? Hur kan man komma vidare? Kan man starta eget? Och då tänkte jag att jag startar ett eget företag så kan jag kanske i alla fall visa på ett sätt att göra det. Och det har samtidigt blivit ett sätt för mig att kompetensutveckla mig mm. i, i min profession. Och jag har alltså varit med på Steneby och utvecklat en av de fem veckor långa slöjdkurserna till en tvåårig utbildning som handlar om bara läderskin och pels och som finns på Steneby idag. Det måste vara en häftig känsla att ligga bakom det. Ja. Finns det ett stort intresse av att gå en sån utbildning? Det finns ett jättestort intresse. Sen, jag tror att man har gjort ganska många udda val på vägen innan man bestämmer sig för en sån här utbildning. Det är ju ett ämnesområde som kan vara lite sårbart. Och vi har oerhört mycket dialog om just det här på Steneby. Men också en dialog om det här med Respekten, –respekten för allt levande. Hur får vi tillgång till våra material? Hur ser råvaran ut? Varför ser det ut så här? Och varför tar vi tillvara de här råvarorna? Jo, för att det här är en biprodukt som vi får från köttindustrin. Och så länge vi är köttätare på jorden så har vi ett ansvar– –att ta om hand de här materialen och göra det bästa möjliga på det. Mm. Utbildningen har väldigt hög etik- och miljöprofil, skulle jag vilja säga– och, mm. eh, vi försöker så långt är möjligt att bara jobba med svenska och nordiska material. För då har vi en transparens. Vi vet varifrån materialen kommer. Vi kan följa förädlingsprocesserna och, och det är en viktig del idag. Mm. Mm. Och vi utbildar då alltså, människor med en väldigt speciell och udda kompetens men som kommer att vara väldigt viktiga i framtiden som, inte så, som konsumentupplysare. Mm. Mm. Vad får man lära sig när man går den här utbildningen? Man får lära sig allting om materialen plus hur materialen kommer till, hur förädlingsprocesserna ser ut och så vidare. Och sen så jobbar vi ju eftersom Steneby också har det konstnärliga ämnet i utbildningarna. Ungefär 30 procent utav den schemalagda tiden jobbar vi med det konstnärliga ämnet. Blir naturligtvis ganska designinriktat men vi jobbar både med kroppen och med produkter mm. så att där kan man som student under andra året i utbildningen välja sin egen väg väldigt mycket väldigt mycket individuell undervisning har vi på alla våra utbildningar på Stenby. Mm. Mm. Har du någon fråga Emma? Nej jag tyckte du hade väl bra fråga. <laughs> Mm. Men de här skinnen som du har med dig här idag. Du berättade om att de, de bereds i Bosnien. Mm. Mm. Vill du prata lite mm. lite mer? Det är så här att det finns inget, Sverige är ju inget garvare Det finns fyra industriella garverier i Sverige. Plus några små som jobbar hantverksmässigt. Och jag har så här långt inte kunnat få något av de svenska garverierna att ta sig an min råvara. Men det finns, jag har... Under min tid på sten har vi byggt upp jättemånga kontakter och en sån kontakt är ett företag som finns i Tranos som verkar här i Sverige men där det är ett familjeföretag och där den äldre generationen i företaget kommer ifrån Bosnien och där har man alltså idag köpt ett skinnberederi som man tar med sig råvaran dit ner och sen så förädlar man den där och sen tar man tillbaka den till Sverige. Hur kommer det sig att det är ingen här i Sverige som vill ta sig an dina skinn? Är det för, för små volymer? Det är för små volymer och just kostnadsläget. Mm, okay. och, det, och också lite grann kunskapen. För för att kunna prata om det här med att materialen förädlas så miljövänligt som det överhuvudtaget är möjligt så finns det bara ett garveri som jobbar med de garvämnena och det passar inte i deras produktion för det är för småskaligt. Det är också så att när man avhårar sådana här skinn så får man ju en biprodukt som på något sätt ska tas om hand. Och för att kunna, eh, man måste ha ett tillstånd eh, när det gäller liksom miljö, miljön att man får producera sån här restbiprodukt. Mm. Och den måste tas om hand på ett speciellt sätt och det har inte det här garveriet idag. Okay. Eh, sen i Boston så är det precis lika modernt och eh, lika... Påpassat kan man väl säga. Det är moderna processer, ett modernt berederi och det sköts i svensk regi. Och man har möjlighet att få insyn. Det är ett företag som ger väldigt tydlig insyn. Så man som kund kan få veta precis. Alltså kemikalier och alla sådana saker som ändå behöver användas. Mm. Mm. Men det är mer skonsamt än, än det här garvämnet som då är ett vegetabiliskt garvämne som heter Tara. Det kan man inte göra de här materialen idag. Finns det några andra produkter, alltså i ditt företag än just de här jätskinnerna som fortfarande har pälsen kvar om man ska säga. Alltså, min kompetens den är väldigt bred. Jag, har, jag, tyckt, jag fick alltså styra väldigt mycket innehåll i Stenibys utbildning med utgångspunkt från min egen kompetens och jag tyckte att utbildningen skulle vara bred. Mm. Det är ett ganska smalt ämnesområde och jag tycker att det känns viktigt att. Som student så måste man kunna välja mm. sin egen del. Området är väldigt väldigt stort och tittar man tillbaka på hur det såg ut till exempel på skråväsendets tid så fanns det jättemånga utövare som var och en hade sin lilla del av kakan och jobbade väldigt väldigt distinkt med det, det och det. Mm. Och det har gjort att jag har fått en väldigt bred kompetens som handlar om allt som har med lädeskinn- och pälsematerialen att göra. Så att jag jobbar ju alltså. Jag kan säga att jag, jag fungerar som en designer-maker själv egentligen. Mm. Jag formger, designar och jag producerar. Mm. Mm. Så att det blir alltså. Just nu jobbar jag ganska mycket med kroppen. Annars har jag haft en period när jag har jobbat tillsammans med till exempel möbelformgivare, får uppdrag på deras möbler att göra till exempel en stoppning med en speciell klädsel som handlar om skinnmaterial. Alla möjliga sådana saker har jag gjort och gör mm. till och från också. Mm. Så det är, mycket, är det mycket så att, eh, att företagare kommer till dig eh, och, och vill göra specialbeställningar? Eller har du någon slags produktion av saker som du har, förutom skinnen då till exempel, eh, som du har som någon slags standard? Jag har väl... Nu är det så här att mitt företag har ju gått lite grann på sparlåga under de åren jag jobbar på Steneby för mm. där har jag haft en 100 i tjänst och på Steneby är det så att har man en 100 i tjänst så jobbar man minst 120 mm. eller 130 mm. eller 140. Jag har hållit företaget igång och jag har tagit sådana uppdrag som jag har känt varit spännande, intressanta och lärorika och utvecklande och samtidigt utvecklat en del saker själv. Men visst beställningsarbeten är det ju en del. Mm. Så att för mig kommer det att vara en mix mellan beställningar Men också det här att liksom få vara kreativ själv. Mm, mm. Och just nu så jobbar jag med ett jättespännande projekt som handlar om kroppen. Men att man på ett enkelt sätt ska kunna göra ytorna med skinnmaterialen större genom att mixa dem med andra material. Mm, just det, det berättade, du berättade lite om ja, det för precis. oss innan. Jag har... har ähm, jag är faktiskt väldigt glad för jag har fått ett pris. Jag har fått Svenska Fårarförbundet stora pris på 15 000 kronor. Och det gör... Grafik, tack, grafik säga. Det gör att jag kan, jag kan köpa in de här riktigt, riktigt exklusiva materialen till det här. Mm. Alltså när pälsskinnen kostar mellan två och tre tusen styck, då måste man liksom ha tillgång till lite extra pengar för att det ska vara möjligt. Mm, att, mm. Det här är ett projekt som jag kommer att jobba med under ett år framåt och så får vi se vad det blir. Men det handlar om kroppen och det är någonting som är mitt emellan plagg och accessoar. Och därför så kallar jag det för kroppsacessoar låter jättespännande tycker jag. Ja. Eh, om man vill kika lite på vad du, vad du gör i ditt företag. Har du någon hemsida så man kan se lite bilder kanske? Eh, just nu har jag ingen hemsida men det är på gång. Mm. Jag har äntligen hittat en person som jag tror förstår vad jag vill låta mm. i min hemsida. Mm. Mm. Sen tror jag så här. Jag är ingen där jättebra eh, datoranvändare och datorbrukare. Jag har lite svårt med stress. Mm. Så att jag försöker att li vara liksom lite så här. Men mitt mit min önskan är att jag ska ha någon slags hem, en sån hemsida som är nästan som en produktkatalog. Men mm -hmm. att det där ska finnas någon liten typ bloggvariant på något mm -hmm. sätt. Så jag kan hålla någon slags dialog. Det är, va? Det är, många, det är många hemsidor som har, ja, det, har är det så idag. Det, är så. Ja. det, är det, bra. det känns eh, som någonting som jag tror att det kan vara bra både för mig som företagare men också att nå... För jag vill väldigt gärna liksom träffa alla människor utanför, någonstans mm, i Sverige så att säga. Mm. Och, och jag jobbar mycket ihop med fårnäringen alla som är i näringen eh, har jag mycket kontakt med och det är alltid väldigt roligt liksom, att träffa dem och. sen är det också så att jag erbjuder kurser och utbildningar mm. eh, seminarier kan jag också ha. jag, har, jag har en jättegod kunskap om materialen och, och det är väl det jag har upptäckt under alla år att det är det som är hemligheten med de här materialen mm. att ha kunskap om dem. Mm. De, de ruvar på många hemligheter och de är inte alltid så villiga att släppa dem hemligheter i sig. Mm. <laughs> Men du, kanske man ska fråga, för vi och pratar ju också mm. ofta om vad som är vårt kanske favoritull eller favoritgarn mm. eller så. Har du något favoritmaterial när det kommer till skinn och päls som du helst jobbar i? Alltså det finns... Ehm, om, om vi pratar om pälsen så är det naturligtvis- fåret. Mm. Det, för det har man, man har jobbat så medvetet med det- och avlat så att man får, alltså man får Och just pälsåren har en väldigt stor betydelse där. De här skinnen som är grå och lockiga. Och där har det hänt väldigt mycket på- den 20-årsperioden. Jag har varit väldigt aktiv och varit med. Alltså det, man har kommit så långt med avlen. Mm. Samtidigt så finns det ett litet bekymmer idag. För, för från början så- det här materialet kom till som ett beklädnadsmaterial- Idag så vi har lite för bra djurhållning här. Våra djur går på förhållandevis beten Då utfoddar de väldigt väl. Så att de skapar lite tunga skinn. Mm. Alltså det där med idag när, när vi är vana att, att bära på våra axlar konstmaterial som inte väger som något. Som inte väger något som är väldigt som känsliga Väldigt känsliga. Man är väldigt känslig om man lägger på sina axlar. Mm. Samtidigt så är det ju så att min kundkrets, det är ju medelålders kvinnor i karriären med gott om pengar. Mm. Och de har också nackproblem oftast. <laughs> ja. Och då vill man inte ha något tungt. Så det är en av anledningarna till att jag gör det här projektet nu. Att jag liksom, för jag minskar också på tyngden om jag använder mindre material. Va, och få, mm. kan få ut större ytor. Mm. Eh, så det är ett litet orosmål Där jag försöker hålla en dialog, dialog med föräldrarna För idag blir det väldigt mycket inredningsskinn. Mm. Och till det behöver man... Tyngre läder. Större skinn, tyngre läder och helt andra pälsår. Och det är där man har tjänat mycket pengar de senaste tio åren på just mm. de skinnen. Men det har gått på bekostnad av beklärnadskinnen. Mm. Ja. Så det känns som en uppgift här nu att föra en dialog med fårägarna och få dem att förstå. Alltså att Om man inte vill satsa på att man bestämmer sig för att man kanske har två delar av sin avel. Man har en del av besättningen som man avlar på tyngre skinn. Mm. För inredning. Och sen har man en annan del där man avlar för beklädnad. Mm. Så är det, det är lite bekymmersamt just nu. För jag har väldigt svårt eftersom jag inte har egna djur. Jag måste gå ut och köpa de här materialen. Att hitta mm. de här materialen som är. Ja, där måste ju din dialog med, med uppfödarna vara väldigt ja. viktig. För att du ska få hitta, det, hitta det, det du vill. Det är många som är bekymrade över det idag i, i, i landet. Just de som jobbar med materialen till beklädnad. Mm. Så att det är en, en sådan utmaning att ta och vis mm, känns det som. Mm, mm. Men, men känns det känns inte ganska häftigt också att, att man alltså du har en ambition, en vilja, en, en vision kanske mm. och att med, med jävla namn man får säga så, mm. så, så så kan du nå ja, dit också. Ja, absolut. Jo, jag alltså det är bara att man bestämmer sig. Mm. Sen är det också så här att när man, när man har en bred kunskap på, på ett ämnesområde så ser man ju andra möjligheter. Det där att, att mixa de här materialen, vare sig de har, har hår eller är utan hår, mixa dem med andra material och, och, och få fram något nytt, något spännande som fyller någon, någon speciell funktion. Och, eh, där finns det också mycket att göra. Jämsidigt med att jag nu försöker att få sving på det här med de håriga getskinnen, så har jag en annan kontakt som avhårar skinnen och garvar dem till tunt läder. Mm -hmm. Också med vegetabiliska garvämnen. Och det, det vill jag ha som ett komplement för att... ofta så är det så att, för att på ett till exempel ett plagg... Om man vill få en högre praktisk funktion... Men också kanske en, en liten extra effekt... Så vill man mixa det med ett, ett, ett skin utan hår. Alltså ett mm. nappa mm. eller mocka. Och eftersom jag vill ha de vegetabilgarvade materialen... Och jag, det är faktiskt så att efter alla år tillsammans med de här materialen så tål inte jag de kromade materialen längre hän, min hud tål det inte och det är typiskt sådana här jätteproblem som alla, många får mm. och det, det är ju en av anledningarna till att vi, vi ska inte ha skinn med kroni. alltså det är en Nej. tungmetall och en tungmetall är alltid en tungmetall alltså, så. Att Eh, om jag skulle vilja sy till exempel en liten väst av ett sånt här getskinn och så, så vill jag kanske komplettera med någon nappa för att kanta eller göra någon praktisk funktion så kan jag inte gå ut till en, en grossist och köpa ett vegetabilgarvat nappa i till exempel en valfri färg. Det, bara, det finns bara kromgarvat. Mm. Och då får jag fixa det själv. Så mm. jag håller på med det här utvecklingsarbetet på två plan. Alltså med och utan hår mm. kan man säga. Och geten har ett fantastiskt läder. Alltså smidigt och tunt men ändå formfast va? och mm. lätt bearbetat med en vackernar. Ja, jag tänker precis de är ju fantastiskt fina. Mm. Och det, det är kul med de här för att de, de är så solitära. Det finns inte någon som är någon annan lik utan mm. varje skinn blir en liten individ liksom. Mm. Det och det, det är det som, som, man, som jag tror att man, man kommer att kunna sälja dem på också. Att, och just där att, att man som kund ska kunna få välja precis det där. Liksom det, mm. det vill jag ha. Det ska bli mitt skinn. Mm. Jag ska ligga i den här stolen eller ligga på golvet eller vad man nu vill mm. ha det. Får man, känner man nog lite mer för det också tror jag. Absolut. för det, är så här, det, där, det har jag valt för det tyckte jag var snyggast. Mm. Och det blir ju alltid såna här favoriter. Inom förnäringen så har man någonting som man kallar för skinpremiering En gång om året så får man alltså som, som uppfödare lämna in sina pelsskin och få en bedömning, kvalitetsbedömning mm. Mm. på dem. Det är också ett sätt att hålla kvaliteten hög. Och då har man ett, ett antal klasser där som, man, som man bedömer inom och sen så exponerar man det här. Och det här sker under en helg i Tranos. Det är ju den pälsstaden eller före detta pälsstaden. Det finns inte så mycket kvar. Det finns bredri, bredrit, skinnbredrit finns kvar men inte så mycket annat. Och då har vi alltid en klass som vi kallar för publikens skinn, de får rösta fram det bästa skinnet. Och där kan man ju se vilken spännvidd. Vilken, mm. Där finns det människor då med, Både med väldigt mycket kunskap- och så finns det människor som kommer dit- för att man tycker att det är så fantastiskt- att se sådana vackra skinn. Och så, mm. my, så mycket skinn på en och samma gång. Men vilken spännvidd det blir. För att där... Röstar man tror jag i de allra flesta fall med hjärtat? Mm. Faktiskt. Mm. Va? Det som jag tycker är vackrast är, är det bästa skinnet, mm. oavsett vad det egentligen är för kvalitet det är, oavsett, oavsett kvalitet. det är alltså ju ja. hög kvalitet på alla de skinnen som kommer dit, men det är ändå differentierat. Det mm. finns ändå de som är bättre än några an mm. en andra och så vidare. Mm. Det var jättespännande att få prata lite med dig. Och jag tror att våra lyssnare kommer att tycka det här roligt också. Det är ju lite en liten avstickare från vårt vanliga ämne. Men vi är ju materialnördar allihopa. Ja, man väl säga. på ett eller annat sätt. sätt. Någonting som är ganska häftigt egentligen. Och som är en av de viktigaste lärdomarna och erfarenheterna som jag har haft. Och som jag tycker att man upptäcker om man, man tillåter sig att jobba med många olika material. Det finns väldigt mycket som knyter materialen tillsammans. Alltså det med, uh -huh. alltså, både när det gäller liksom materialen, hur de beter sig, men också hur man bearbetar dem. Alltså tekniker. Uh -huh. och, och, alltså det, lika men olika, det har jättestor betydelse för mig. Uh -huh. det, är sån där, det är en sån där häftig utmaning hela tiden, uh -huh. liksom, att jobba med det. Uh -huh. Roligt, roligt att träffa dig. Mm. Uh -huh. ja. Tack så mycket. Nu ja. <laughs> Ni sitter här med Mia i växthuset. Hej, hej, hej, hej Mia. Du du något vi alias? Ja, på heter jag Mia Inspiration. Mia Inspiration, och din blogg heter? Mia, Mia. Eller Min Inspiration. Min Inspiration. Mm, adressen är Min Inspiration, Precis, men bloggen heter Mia. Mm. Jag tänkte, jag kanske kan, kan få ställa eh, några snabba frågor här till dig. Ja. Du ska bara säga vilket du föredrar av de alternativen som jag ger dig. Okej. Okay. Mm. Metall eller trästickor? Tre. Svenska eller engelska mönster? Både och. Både och. Man får välja det. Både. Ja, snart. det går bra. Rätt eller avväga maskor, Rät. Spets eller fläta? Spets. Stumpstickor eller magic loop? Absolut strumpstickor. Det var bestämt. <laughs> ja, svar. det var där jag var väldigt <laughs> Enfärgat eller melerat garn? Enfärgat. Tjockt eller tunt, Tunt. Tunt garn. Vad stickar du på just nu? Just nu stickar jag på en liten topp i bomullsgarn, ekologisk bomullsgarn från Sydamerika. Jättetrevligt att sticka med. I är det faktiskt Ja, mm. jag vill inte säga det för jag vet inte om man uttalar det. Jag kan bara skriva det. Ja, jag vet inte om du uttalar så, men vi Nej. kan, kan lossas det. Var, ja, vad är det för topp? Är det något eget mönster du håller på? Det är ett eget mönster mm. som kommer komma så småningom. En lite bondromantisk stil, tänker jag. Mm. Almåge. Mm. Kan, kan du beskriva lite hur det kommer att se ut? Ja, den stickas uppifrån och ner med fyrkantig ringning och så ett litet sprund bak med knäppning. Och mm. så ska det vara i kanter och lite puffar. Och så är det ett litet mönster fram som är tänkt att efterlikna stråväck. Men det är gjort lite på annat sätt, så det är inte riktigt stråväck. Men... Är stråväck något klassiskt...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 det. det. kan man säga lite frostig ja, kanske. Väldigt mm. Färglad, är det, frostig är det spunnat med en tråd vitt och eller tvinnat med en tråd vitt och en tråd ja, färgat? precis så är det mm. gjort. Mm, Vad är, det är för ull? Merino? Merino. Mm. Väldigt fint. Tack så mycket. Då får jag önska dig en trevlig dag här på Grand Tack för samma. att jag fick intervjua dig. Tack ska du vara. Ja men då var Eddie och Maria tillbaka igen och här sitter vi den här gången med tant Kofta som är en av arrangörerna till det här fantastiska garnkalaset som vi har varit delaktiga i idag. Och Maria som har ställt lite frågor till Lotta. Varsågod! Ja, du kan väl börja och berätta lite om dig själv? Mm. Jag är ju en tant i Kofta <laughs> och eh, har jobbat med barn och ungdomar i många år och... Eh, samtidigt som jag innan dess har utbildat mig, jag har en ganska lång textilutbildning, så jag utbildade på textilinstitutet i Borås när jag var i 20-årsåldern. Och nu när jag har barn som har flyttat hemifrån och så, så kan jag ta tag i det igen. Härligt. Mm. Hur kom det sig att du började och färga garn? Det började egentligen med att jag började sticka för några år sedan och så är jag intresserad av färger och har färgat garn för längre tillbaka sen och så fick jag tag i lite fina kvaliteter och så började jag mm. och då återupptog jag den färgning som jag liksom avslutade för många år sedan, jag färgar med senits yllefärger så är det ja. så är det så kul ja. <laughs> Vad inspireras du av? Av allt möjligt. Eh, mycket av eh, naturen. Eh, om jag har varit ute och rest när jag var i Kina så kom jag hem och färgade i Kina rött ett tag. Och, mm. ja, allt, allt möjligt. Så att jag går, går och tittar efter färger i här tiden och tänker färger på ett annat sätt. Som inna, som jag, innan jag började färga. Går så du att... upp med så här och ta kort på saker ja. du ser och... Eller har du bara i huvudet sådär? Ja, jag, en del foton. Vi Jag fotograferar mm. en del också eftersom jag bloggar. Men sen är det mycket färg jag har med mig. Och sen ett, ett stort inspirationsdel i min färgning det är faktiskt mina färgböcker. För varenda färgning jag gör samlar jag ett litet, har ett litet prov. Mm. Så jag häftar in så att jag har ett par stora böcker fyllda med färgprover. För varje nytt färgprov så... Ut, lär jag mig mer och kan utveckla min färgning. Mm. <hör> eh, hur tog du steget från att ha det som en hobbyverksamhet- till ett eget företag? Ja, jag har jobbat- eh, som förskolechef och rektor- i ganska många år. Och började egentligen sticka- för att koppla av lite. Och sen började jag med uppifrån och ner koftan- och så blev jag tillfrågad om jag kunde komma dit- och komma dit. och mm. Så började på- Lite på känn här för några somrar sedan. Och ha öppet här hemma i det som jag kallat för öppen koffert. Och så kom det folk ända ut i Rommelanda där jag bor. Och så där är det fortsatt. Och vid årsskiftet så bestämde jag mig för att nu får det räcka. Så då sa jag upp mig. Ja. Vahe? Och så... <laughs> så det, men man blir inte fet av detta, men man blir glad. Det är huvudsaken. Ja, det är faktiskt det viktigaste. Ja. Och nu sitter vi faktiskt inne i din koffert, ja. eller, mitt bland alla ganor. Det är mm. därför det är så dämpat ljudet här, för att det ja. är så mycket gan. Det är bra isolerat. Ja, ja just det. kanske man skulle bygga hemma. Hur tänker du när du tar in nya kvaliteter och produkter? Mm. För det är inte bara dina egna färdiga garner som du säljer utan det är även Nej. det började med att jag hade egna färdiga garner och så har jag ett intresse för naturmaterial så jag har det är av syntetmaterial som finns det är ju sådana till exempel sockgarna för att de ska så det finns med lite polyester och sådär men jag är har ett stort intresse för att ta in olika kvaliteter som, från olika djur och jag är noga med att jag är höga kvaliteter mm. Att det är bra grejer. Ja sen så kan jag tänka. Ja nu behöver jag nog ha något i den tjockleken. Och så. Det här tycker jag är snyggt. Så det jag gör hela tiden. är att Jag tar aldrig hem något som jag själv inte tycker om. Utan det är ofta. Om jag har varit bjuden. Man går ju på garnmäster. Så kanske jag av alla hundratals garn. Så säger att Nej den och den. Men ingen mer. Alltså jag är mm. väldigt kräsen. Sen har jag satsat under senare tid just för att jag tycker det är roligt att jobba med kontrasten när man stickar. Luddigt garn mot blankt. Mm. Eh, eh, en, för att få en enförad yta mot en melerad och sådär. Så att jag har tagit in och har väldigt många olika kvaliteter i samma tjocklek. Och det är 400 meter på 100 gram. Mm. Så jag tror jag har 15 olika kvaliteter just i den tjockleken så att, som mm. går att kombinera med varandra och det tycker jag känns roligt så det är liksom, sen får jag tänka när jag får ha lite tjockare också så tar jag hem det eller ibland så tänker, för jag har varit bestämd att nu ska det vara den tjockleken och den längden, men ibland göra avsteg mm. om jag hittar något som är så snyggt som inte går att motstå mm. Har du någon produkt som ditt hjärta klappar lite extra för? Ja, nu ska jag tänka här Ja jag har ett schalgarn som jag tycker väldigt mycket om eller jag har flera garner men det är ett, ett... Som är <laughs> ni, sitter... Barn. Ja, ni sitter ju här inne och ser hur jag har det, oh. <laughs> eh... ja, det är ett sjalgar ett tunt undsjalgar som är på 600 meter på 100 gram som blir sådana fina sjal på en en hektos härva får man en stor fin sjal som håller sig snygg och fräsch och som också är rolig att färga för jag olika garn är olika lätt att färga några är väldigt trögfärgade och några är väldigt snabbfärgade, men är det är perfekt och det garnet heter filisilk ja. ja, det är fantastiskt fint. Ja. totalt fantastiskt Vi <laughs> <laughs> <laughs> är filisilk-fan <laughs> ja. Ja. sen alltså alla borde få möjlighet att komma hit och hälsa mm. på dig och, men om man inte har det så, det missade vi ju att upp med Petra också ni kommer ju vara med på mässor. Ja och när det gäller det så, så ska jag verkligen få, tag, få ta tag i mig själv och bygga färdigt på min webbshop. Ja. Så det ska bli färdigt under hösten. här. Sen kommer både Petra och jag att vara med på de båda syfestivalerna både i Borås och i Stockholm. Och sen kommer vi vara med på Risbro event som mm. är i oktober tror jag. Sen är jag ute eh, på lite olika håll. Så några turer upp till Värmland. Och, ja, mm. Så, ja. så till helgen är jag upp, uppbokade. Så hörde ni det, man kan springa på Tant är lite överallt helt mm. enkelt. Ja. <laughs> Även om man bor på ja. ja. Då tänkte vi ska avsluta med att ställa eh, sju snabba frågor till dig. Ja, då ska vi se om jag kan ja. svara. <laughs> Trä eller metallsticka? Metall svenska eller engelska mönster? Jag följer ju inga mönster, jag gör ju dem själv. Det är också ett svar. Absolut. räta eller aviga maskor? Aviga. Åh, oh, det var det här fantastiskt. Hände. Och jag stickar alltså aviga ungefär dubbelt så fort som räta. Så när jag gör rät, när jag rätstickar, då stickar jag avigt hela tiden för då blir det rättstickning. Åh, oh. Workshop med Tant Kofta, kanske. <laughs> eh, spets eller flätor? Spets. Strumpsticka eller Magic Loop? Magic Loop. Enfärgat eller melerat? Då får jag nog säga enfärgat eh, med lite melering. Det <laughs> <laughs> är typiskt Tant går Jag tycker inte, jag, nej, ni, tar, ni ser ju hur jag färgar. Jag tycker om att få, det ska skifta men det får inte fladdra. Nej. <laughs> Fantastiskt. Vill du ha tjockt eller tunt garn? Jag är nog en typisk stickat tre och en halv. Perfekt stickstorlek. <laughs> ja. <laughs> ja, då får vi tacka så jättemycket för att vi har fått chansen att få prata med dig och få vara på det här fantastiska garnkalaset som ni har ordnat och att bara få sitta i en sån här fantastisk miljö. Ja, det är helt otroligt. <laughs> man blir bara glad när man komma ja. hit. Och jag tackar er att ni ville komma och att eh, ni har spelat in ett program och vi är så glada och gulliga. Ja, eh, tack så jättemycket. Mm, tack ska du ha. Ja, det, det här har varit en rolig dagarna. Det har varit jätteroligt att vara här. Ja. Jättekul med gångkalas och inspirerande människor. Ja. Och eh, podcastlyssnare ja. som har gett oss mycket kärlek. jättetrevliga samtal med ja. olika människor. jätteroligt har det varit. Ja. Eh, och det är väl med lite såg i hjärta som vi säger att det här kommer faktiskt bli det sista avsnittet av Stickwoodas podcast. Mm. Mm. För nu i alla fall. Ja. Vi ska ägna oss åt andra roliga saker. Ja. Det är jättekul med podcast men det finns mycket annat som är roligt också. Ja. Det är inte det sista ni ser av oss tänker man. Eller hör av oss. <laughs> så tack för att ni har lyssnat ja. på oss och tack för alla fina kommentarer ni ja. har fått. Så säger vi väl hej då, för ja. nu. He hej då. <laughs> ja, och då var det slut på garnkalaset för den här gången. Och vilken dag vi har haft. Det var jättehärligt. Ja, helt fantastiskt. Så nu sitter vi i Marias bil och ska åka hem. Och precis som Anna och Emma sa så är det faktiskt sista gången vi spelar in idag. Ja, så nu är det slut på Stick with Us mm. också. Och det har varit fantastisk tid, det har varit så himla kul att ni har hängt med oss och att ni har velat lyssna på oss. Och ja, all, alla kommentarer och all kärlek. Och... Men jag kommer i alla fall fortsätta att skriva min stashometer i gruppen och sånt där. Ja, gruppen behöver inte försvinna för det. Och... Nej. Man vet ju aldrig hur vi dyker upp i framtiden. Nej, för någon gång på något sätt så dyker vi självklart upp i framtiden. Ja, så... Hey do Hey do